Əli radiyallahu anhu daim iki şeyi xatırlayıb ağlayardı və bunların səbəbini tələbələrinə bildirməzdi. Lakin günlərin bir günü tələbələrindən biri dözmür. Deyir ki, ya əmir əl-müminin ağlamağının səbəbi nədir? <coughs> Əli radiyallahu anhu deyir ki, mən daim iki şeyi xatırladıqda ağlayıram. Birincisi, Uzun müddət olan arxançılıq, ikincisi, nəfsin istəyinə uymaq. Hər kəsin savadı da arsa bilər. Var dövləti də, qurbəsi də, qarşıq qodumək deyil ki, bunu o öz badarını sayəsində əldə edir. Ona bu şeyləri Allah verir, Allah da alır. İstədiyi vaxt ona qurbə də verə bilər, var dövlət də verə bilər, Sabah da gələ bilər, istədiyi vaxt onları ondan ala da bilər. Heç vaxt bu şeylərə arxayən olmaq olmaz. Yalnız və yalnız Allaha arxayən olmaq lazımdır. İkincisi də nəfsin istəyinə uymaqdır. Nə çox insanlar var ki, Allahın istəyini Peyğəmbərinin s.a.v. istəyini kənara qoyur, öz istəyini onlardan üstün tutur, sonra da haqibətinin necə olduğunun şahidi olur. Vəli radiyallahu anh, bu bu şeyləri xatırladıqda uşaq kimi ağlayardı. Aqsaqqal kişi uşaq kimi ağlayardı. Halbuki, həyatı boyu sərb insan olub. Xəvariclərin köçünü kəsib. Ona Allah deyənlərin köçünü kəsib. Və bütün tək-bətək -tək qalib gəlib. Bu cür zəhimli insan Allahı yad etdikdə, Ağlayardı, çünki Allahın qarşısında heç kəs tab gətirə bilmir.